Таємниці царств живої природи. Живі копалини. Історія деяких тварин, що нині існують, налічує десятки мільйонів років. Це релікти. Як правило, вони збереглися завдяки віддаленості від досконаліших конкурентів або хижаків. Так у Новій Зеландії живуть прадавні хребетні нашої планети – Гатерії або Туатара. Найбільше їх збереглося на маленькому острівці Стефенса, що загубився в протоці Кука Гатерія існувала ще в епоху динозаврів Зовні вона схожа на ящерку Короткі сильні лапи, луската шкіра і довгий хвіст Але насправді це єдиний представник групи рептилій, що жили на землі майже 200 мільйонів років тому Якимось дивом вони пережили і стародавніх динозаврів і могутніх мамонтів. Потомство в гатерій з'являється аж за 13 місяців після кладки яєць. Такий тривалий інкубаційний період не спостерігається в жодного іншого плазуна. У ході численних досліджень було встановлено родинний зв'язок гатерій зі стародавніми телеозаврами – морські крокодили юрського періоду, іхтіозаврами – морськими рептиліями і мегалозаврами – хижі двоногі динозаври. Важливою зоологічною знахідкою стало відкриття гігантського комодського варана або дракона. Ці рептилії водяться на островах Малайського архіпелагу – Комодо, Флорес, Ринджа. Прозвані драконами, розмірами вони поступаються тільки деяким крокодилам. Доросла тварина сягає довжини 3 метрів і маси 70 кг. Комодські дракони – неймовірно ненажерливі хижаки. Свою потенційну жертву – дику свиню і тиморського оленя – вони терпляче очікують у засідці. Пережитком далекої минувшини є качкодзьоб. Дивує сам зовнішній вигляд качкодзьоба. У нього бобриний хвіст, морда у формі дзьоба і п'ятипалі лапи, пристосовані як для плавання, так і для риття землі. На шкірі дзьоба багато нервових закінчень. Це забезпечує тварині здатність до локації. Качкодзьоб – єдиний савець, здатний сприймати електричні сигнали навколишнього середовища. Особливість качкодзьоба – забезпечені отруйними залозами шпори на задніх лапах самців. Отрута тварини може вбити собаку динго. Чи знаєте ви, що качкодзьоби здатні сприймати електричні сигнали навколишнього середовища?